Відтак повернула до них широчезне, обрамлене бородою обличчя візника. І вони раптом злякалися того круглого і такого недоречного при цій їхній і димності лиця. Дивно стало Іванові, що перед ним сидить така немолода жінка з рисами, що ледь-ледь нагадують оту, яку мимохідь побачив. Була вона вже як мати чи бабуся тієї. Він же сам був дідом юнака котрий так захоплено підходив до повоза, коло якого пританцювала на стежині найкраща в світі дівчина. Відтак почув Іван посвіс батога, що змахнув ним візниця і повіз, рушив у той синюватий серпанок, який плівся над дорогою і повивав світ. «Сюди ми приїхали», – подумав він, – «увечір цей і у цей сад». П'ятнадцять років тому, пригадала Марія Яківна той вечір, і їй, як ніколи, стало соромно за свою слабкість, адже турбуватися тоді треба було за нього, а не за неї. Наштовхнув її на ці спогади Галин хлопець, уже 27-річний. Десять років блукав він по світі, і оце сидів перед старою вчителькою, спонукаючи її до розповіді. Була Марія Яківна вже зовсім ветха, західне світло м'яко її осяювало, і хлопцям здалося, що ця бабуся легка і повітряна. Мав дивну ілюзію під ту хвилю, що вона поволі розчиниться і зникне, а він залишиться сам у цій Господі і муситиме давати раду власним думкам. «Заходила твоя мама», – мовила Марія Яківна. «Така вона рада, що ти повернувся». «Вже більше не ваблять тебе, мандри?» «Вже не ваблять», – сказав хлопець і усміхнувся. Вона дивилася на нього – широкоплечого і трохи заповненого з енергійним обличчям, схожого і водночас не схожого на її Івана з часів молодості. Той був високий та худий, цей середньо зросту і повний. І все-таки було щось разюче спільне між них, і вона з того дивувалася. Мимовільно переносилась у той далекий 1911 рік, коли все оте в Івана почалося. Випивав склянку молока, заїдав скибкою чорного хліба, цілував її в лоба, як батько дочку, і йшов з дому. Приходив надвечір і з'їдав тарілку борщу. Вночі був по-особливому ніжний із нею, і в Марії так і язик не повертався спитати, що з ним діється і куди щодня ходить. Була тоді ще надто юна і не вміла чекати. В голові їй почали плестися всілякі химери, і навіть зараз, коли вона така стара і ветха, їй соромно за них. Думала про це, коли хлопець уже пішов. Є речі, що їх не можна розказувати. Так настирливо розпитував її про старого, що в неї все мимоволі сколихнулося. Лежала сама в порожньому домі. Місяць зазирав у горішню шибку, обливаючи холодним світлом півстіни. І оті півстіни раптом прочинилися перед її зором. Розхилилася неозора далина, і Марія знову опинилася на синій дорозі. Іван ішов по ній сам, без кіз, високий та рівний, озирнувся на неї і начебто попросив чогось очима. «Вибач мені!» – зашепотіла біла-біла від старості і місячна світла жінка. «За ту підозру, вибач, недоречну і дурну, а ще більше за те недоречне стеження». У ту ніч не спав і хлопець. Він лежав на канапі в дідовій бібліотеці, крізь вікно вливалося місячне світло, а йому здалося, що хтось невидимий підійшов до нього, розчинив, як вічко у скринці йому груди і поклав туди сокровенний згорток із сокровенними письменами. Іван ішов рівною ходою, не пришвидшуючи і не притишуючи кроку, подався під Просиновську гору. За ним, наче тінь, трохи злякана і засоромлена, подалася і Марія. Поспішала під гору, бо він сховався за закрутом і міг би легко отак зникнути за чей. Але він не зник, ішов розмірено, іначе світу не бачив. Трохи понурився, і хоч проходили в ряди годи повз нього люди, чи проїжджав звощик, ні разу не звів голови. Біля театру і водонапірної башти Зустрівся йому знайомий, гукнув до Івана, і той, наче з іншого світу, зійшов. Стрепенувся і змушений був віддати знайомому коротку розмову. Марія тоді звернула в бічну вуличку, щоб і собі не здибатись із знайомим, а коли знову вийшла Іваною в спину, той так само рівно і неквапно йшов. Звернув на Молочанівську, і гадки не маючи, чи стежить за ним хто – коли переходив вулицю, на нього голосно загорлав звощик, і він покірно перечекав. У звощику сиділа молода жінка. Марії здалося, що вона позирнула на Івана з інтересом. Той же не помітив жінки, хоч була вона по-справжньому гарна, а завернув до Михайлівської. Тут юрмилося чимало людей, і він ішов серед натовпу, дивно виділяючись. Позаду пленталася Марія, їй аж очі втомилися стежити за ним, тим більше, що вже почала заспокоюватися. Підозра і ураза розчинялась у ній, натомість з'являвся сором. На Київський Іван завернув ліворуч, як це робила вечорами, гуляючи тут молодь, і подався до Кафедерального Майдану. Тут його знову перепинив знайомий, але Іван відбувся тільки вітанням. Подався вздовж базару, минаючи рибні ряди, до нього погукували вряди годи продавці, але він на них не зважав. Біля магістрату спинився і уважно роззернув будинок. Тоді рушив на зимовку і пішов по синьо-лискучому від сонця Брукові. До нього вискочив із гавкотом чорний і кудлатий песик. Іван схилився і погладив його по голові. Песик радісно заскімлив і почав лащитися до Івана. Марії знову збудилася підозра, і вона спинилася на вступі до вулиці, але Іван не звернув до двору, з якого вискочив песик, а подався стежкою, що зводила із замкового крутосхилу. Той самий песик загавкав тепер і на Марію. Але коли вона лагідно промовила до нього, не заскавучав лагідно і не замахав хвостом, а зарящав уже несамовито. Вона сердито цикнула на нього притупнувши ногою, і песика, мов, водою змило. Вже аж у подвір'ї залився він ображеним і висхотливим тявкотом. Іван був уже внизу. Тихо дзюркотіла між камінням кам'янка, він сів біля води, задумливо дивлячись на воду. Марія мусила стояти в заростях кущів і спекла кілька разів раків, бо повз неї проходили люди і здивовано на неї озиралися. Місце було не стих, щоб годилося стояти тут без діла. Але Іван сів, очевидно, на тому камені надовго, тож вона знову піднялась у гору і пішла понад замковим урвищем. Унизу вона спустилася вже за горою. Іван йшов берегом річки, так само задуманий і так само відсторонений. Рухався, однак, трохи швидше. Голову тримав просто, і вона мимохід замилувалася з його постави і гарної стрімкої ходи. Це помітила і та сама дама з повоза, що зустрілася їм на Молочанівській. Вона саме висідала із вожчика і теж задивилася на ту стрімку і високу постать. У Марії болісно стислося від того серце, але в той момент із двору пролунав радісний дитячий погук, і по стежці до воріт покотився чудовий, простоволосий хлопчик, одягнений у матросський костюмчик. Жінка тицнула візникові гроші і побігла назустріч тому золотого лосику. Підхопила на руки, підкинула, а замить почала спрагло його цілувати. Марія відчула тоді, як терпий кілок став їй у горлі, сльози вибилися на очі і, палаючи з сорома і докуки, вона раптом покинула дурне своє стеження і побігла додому. Вже не бачила, що Іван звернув на Андріївську вулицю і подався вгору між ряди розсипаних по обабіч одноповерхових хат. Сьогодні його повабило не те саме місце, де пережив він нещодавно неймовірне знесення та щастя, і де відчув був такий високий спокій. Той день він і приніс Марії невеличкого букетика диких воздик, яких назбирав на кручах, і вона припала до нього Вустами. Саме ця дрібниця і дала їй силу знову беззастережно повірити йому. І хоч було то вкрай сентиментально, потай зірвала кілька найкращих квіток і поклала їх між сторінки. Одну із цих квіток вона знайде через 37 років, коли їй буде ще дуже важко лишатися самій у порожньому домі. Стане та гвоздичка руда, аж брунатна, але коли дивитиметься Марія на неї, бачитиме червоні пелюстки і чутиме гірко-солодкий запах свіжого зела. Вона знатиме, був то запах осяних сонцем горбів і зілля, що хоч і пропадає щороку, але щороку живе те саме. Кілька разів на тиждень сідав він до столу, якого виставив на веранду. Довкола й плелися кручені паничі. Перед ним – Лежали два білі поля, клав на ті поля великі і незрабні літери. Хоч на службі писав почерком легким та швидким, повільно виписував слово за словом. Часом відривався від писання і дивився довгим поглядом крізь зарості. Бачив дахи хат їхньої околиці, чотирикутні дека дворищ утоптаних у землю, жінок біля літніх печей наповнені плодами сади. Всі обійстя чітко розкреслювалися парканами і парканчиками. Цвіце зори, бачив він, як годує котрас із господинь курей, а друга замішує потраву поросяті. Бачив дітей, які різали, ходячи по околиці, лободу для свиней, і дітей, які грались у дорожній куряві. Собаки вигризали воші, гримлячи ланцюгами, або бігали по вулицях разом із дітьми, Позгортувались у клубки сонні коти. Свині розляглися серед вулиці у величезній калюжі. А коли проїжджав віз, вони неохоче зводилися і з невдоволеним хрюкотом вилазили з води. Вся вулиця лежала тут у нього перед очима. Там далі вивищувався горб, за який ще вечора сідала, барвисто розсвічуючи край неба, сонце. Але на той горб дивився Іван уже ввечері, коли сідав біля садового столу вже з Марією. Голосно кликали курей, качок та дітей господині. Діти і кури притьма мчалися на той зов. Качки відгукувались із річки голосним крякотом, а тоді плевли до берега. Бачив він хлопчаків, які ходили по річці з саками, ловлячи дрібну рибу, і дідів, які лагодили сидячи по своїх дворищах верші. Бачив бондаря, що стругав клепки для бочок та цебрів, а потім збивав ті клепки, стягуючи обручами, бачив шевців, котрі сиділи на пасистих сітцях, і лунко гатили молотками по підошвах. Лакував готову шафу столяр, приспіюючи при роботі. Кілька тислярів та мулярів зводили в глибині вулиці будинок, перегукувалися голосно.